Svietiaca princezná Kde bolo, tam bolo Za troma horami šľahačky Za troma morami cmaru Leteli po nebi obláčky Zavolal som samozrejme "Halo, halo! nože mi niečo napršte A pršali rozprávku starú Takú starú rozprávku O princeznej zlatovláske Počúvajte, kde bolo, tam bolo, narodila sa raz jedna zlatovlasá princeznička a jej otec, mocný kráľ, zavolal si kráľovského hvezdára. Vysokoučený Andromedus, povedal mu, chcem byť informovaný o budúcnosti svojej kráľovskej céry. Ty ovládaš vedy kozmické aj kozmetické, nože pozri do hviezda, spoznaj tam, aký osud ju očakáva. Hvezdár sa poklonil, pozrel hľadom na hviezdy a vraví. – Môj kráľu, princezná zlatovláska nájde síce svoje šťastie, ale najprv vykoná tri čudesné skutky. – Ó, ó, milosť kráľu môj, lebo princezná sa bude správať ako baterka, lampáš a podobné osvetľovacie telesa. Kráľ sa rozúril. Dosť! Ty nie si vedecký hvezdár Andromedus? Ty si obyčajný trojhviezdičkový chuligán. Zmizni z mojich očí, nech ťa viacej neuvidím. Na fľaku vypovedal hvezdára z krajiny a pre istotu dal zaviesť v celom kráľovstve elektrinu, aby princezná ani nevidela, čo taká baterka robí. Išli roky, princezná vyrástla, bola krásna a zlaté vlasy jej žiarili na všetky svetové strany. Ale žiaden princ ju ešte nepožiadal o ruku, hoci kráľ už mnohých pozval na kráľovský hrad. Všetko bolo ako počarené. Jeden princ si tesne pred cestou zlomil nohu, druhý dostal infekčnú žltačku, tretie ho povolali do vojny s nepriateľmi slovom ani jeden nedošiel na kráľovský hrad. Vtedy sa kráľ rozpamätal na hvezdárovú väždbu a poslal poslov do susedného kráľovstva, nech sa toho prepusteného hvezdára opýtajú, čo robiť, aby princezná našla konečne svoje šťastie. Hvezdár odkázal kráľovi. Princezná musí vykonať tri svetelné skutky, ináč nikdy šťastná nebude. Kráľ sa zamyslel, prikázal princeznej, aby rozsvietila všetky hradné lustre, lebo to by mohol byť prvý svetelný skutok. Potom jej poradil, aby z kráľovskej elektrárne zažala v celom kráľovstve neónové reklamy. Nakoniec jej podal zápal, kých nech podpáli starú kráľovskú stodolu. Všetko svietilo, ale že nich neprichádzal. Kráľ zosmutnel, utiahol sa do kráľovskej spálne a dňom nocou rozmýšľal, čo by mala princezná rozsvietiť alebo podpáliť, aby to boli svetelné skutky. Jedného večera bola strašná búrka, a v kráľovskom zámku vyhoreli všetky poistky. Ostala tma. Keď tu odrazu ozval sa z kuchyne, zúfalý nárek. Počula ho zlatovláska, preľakla sa, vbehla do kuchyne a našla tam vernú starú služobnicu. Čo ti je, milá eufónia? Prečo tak prežalostne nariekaš? Opýtala sa princezná služobnice. Eufónia padla na kolená. Zlatovláska moja, už je so mnou amen. Pred chvíľou mi spadla do špenátu mucha. Nemôžem ju vyloviť v tejto tme. Ak ju kráľovná pri večeri nájde, vyhodí ma zo služby a kam sa ja biedna podejem? Prince vraví: Nepláč, verná eufónia. Ja mám svietiace vlasy, posvietím ti do kastrola. Zlatovláska si sňala závoj, staručká služobnica vylovila zo špenátu muchu, a so slzami v očiach ďakovala princeznej: Vďaka ti, zlatá láska! Posvietila si mi lepšie ako baterka! O niekoľko dní prepukla v kráľovskej elektrárni veľká porucha. V celom kráľovstve bola tma a princezná sa práve vtedy viezla v zlatom koči po primalom domčeku. Z domčeka sa ozýval prežalostný detský plač. Zlatovláska vbehla dnu a uvidela chlapčeka. Sedel pri stole nad školským zošitom a nariekal. No prečo plačeš ty, sympatický mládežník? Opýtala sa zlatovláska. Chlapček si utrel oči a vraví. Som žiak tretej triedy Jakubko Kupko a musím napísať domácu úlohu. Ale zhasla elektríka nemôžem písať a keď zajtra nebude tá úloha, dostanem do žiaku Lepeťku a otecko mi nekúpi bicykel. Zlatovláska pohľadkala Jakubka. Nepláč, posvietím ti svojim účesom. Princezná svietila účesom a Jakubko napísal úlohu tak nádherne, až sa čudoval. Teta, povedal potom Jakubko kubko princeznej. Vy svietite lepšie ako dynamo na bicykli. Ďakujem vám. A na druhý deň ráno úžas. V kráľovstve prestalo svietiť slnce. Podaní sa zľakli. Úž asi prišiel koniec sveta. Zľakol sa aj král, lebo prešlo pár dní, v kráľovstve bola ešte stále čierna noc a vedci zistili, že slnko sa zatmilo na celý rok a jeden deň. Ó, my nešťastné kráľovstvo, lamentoval kráľ. Čo my len budeme robiť? Veď my takto všetci pohynieme. Počula zlatovláska kráľovský nárek a vraví. Neplač, otecko, výjdem z rána na najvyššiu hradnú väžu a budem svietiť svojimi vlasmi na celé kráľovstvo. Kráľ sa zamyslel, potom kývol rukou. Choď, moja, choď. Rob trebharzaj, svetelnú reklamu, už je to všetko jedno. Aj tak všetci pohynieme. Zavčas rána vyšla teda zlatovláska na najvyššiu väžu, sňala z hlavy závoj a... Nad kráľovstvom svitol bielý deň. Kohúty zakiky ríkali, ľudia sa znova pobrali do roboty, deti do školy a rastliny začali znova rásť. Princezná potom každý deň vychádzala ráno na vežu a večer zapadala do kráľovského hradu na minútu presne ako ozajstné slniečko. A keď sa to na slniečko o rok a deň ukázalo znova na nebi, zavládla všade radosť a veselosť lebo na ceste ku kráľovskému hradu objavil sa zlatý koč a v ňom zlatovlasý princ Tak sa splnila veždba ktorú z hviezd vyveštil hvezdár Andromedus Kráľ sa upokojil bol rád, že je zasa všetko v poriadku a pozval hvezdára nazad do kráľovstva Princezná No princezná sa predsa vydala za toho zlatovlasého princa Zlatohlávka Mali spolu 12 zlatovlasých dcér a 12 zlatovlasých synov. A keď išli v nedelu na prechádzku, museli si všetci podaní založiť čierne okuliare, aby od tej svietiacej rodiny neoslepli.